Gaur egun, gaur egune. Eh? Nor dauka, nor eh, kilometro gehiago trenez ba? eh, ere, <laughs> ja, China, ja, guztiak, ez azkar egiteko? gezurra badiru di ere, Txina da. Gaur eguna Txinak ya dauka gauza guztiak, ezta? Ba, Txina da. Eta hasi baziren Frantziaren eh, teknologiarekin une hontan beraiek ai ja beren teknologia propioarekin garatzen. Gero doaz Japonia, Espania eta Frantzia. Eh, Espania ere Frantziaren gainetik jarri da. Egan nahi duzu, erabiltzailean aletik, zoinek duen gehien bat baliatzen? E, erabiltzailean jogello, zein edita kilometro, oza, e, trenbide kilometro gehiago. Adibidez, e, Frantzian hon daude, trenak, e, borde letik, Pariz artean, Pariz-Tillionera, astemasea batzen, distantzia horiek, momentu enten Frantzian omen daude, gutxora ora, bimila kilometro pasatxu, ola tren azkarrez joateko. Espainian bimila eta zeideon, e, japonian zazpireon. Eta Txinan, ba, 6.000 km inguru. Kuriosoki, eh, gutxieniko duena da estatu batuak. Gezurra ere. Antza, han beste filosofia bateko jendea da, eta, bueno, berdintza egu petroli barretzea, kotxea behar ditugu, abi, oia, jota, eta... Baina, bueno, ez justu zergatik eh, autatu duten ez-ez-ezartzea eh, es, es, trena, hobe esan gero bukaeran komentatuko duzu, nola etorkizunean bai egiten duten apostu berezi bat, tren berezi batekin, hagin horregatik, haiko dia, behak ikusita ez direla jabe edo teknologianen jabe izan hasieran, ba, ez aia interesatu izan agian, beste batzuen teknologia erostea eta beraien propioa galatuko dute, gero esango dizu edan bezala. Argindara baliatzen da biadura hondiko trenaren nako, behar bada ipatzen litugu abantailak edo arazoak zuen diren AHT-ari doazki honez? Trenaen abantailan hausia tren azkarraren edo, Na, eusia, zer da azkartasuna, Bez, hori balio du, Bali du zerbait ez da, hori ona da. Zer da gauza txarrak edo bentsat eztabaidagarriak. Batetik, errentagarritasun ekonomikoa. Zer ezan ahideet? Tren azkar baten bidea egiteko izugarrizko inberzioak inberdira. Oso haundiak. Pentsatu beharra dago, olako tren batek zenbat eta abiedura azkarragoan ibili, Gero eta bide garestiago eraiki behar dela. Gero eta zuzenagoa behar du izan bide hori, horrek esan nahi du, ezin diela kurbak egin nila, ja. beraz, tunelak egin behar dira, biaduktuak egin behar dira, eh, gauzak zeharkatu egin behar dira, puskatu egin behar dira, pasatzeko, eh, ezin baita kurbarik egin errepide batean bezala. Batetik hori, bestetik, eraikitzen diren, E, Erek itzen den, e, bueno, ba, bideak edo trenbideak, bakizun nola edukitzen duten harria e, eta gero jartzen da bidea harriaren gainean. Bueno, ba, harri hori oso berezia behar du izan, ze pentsatu ezazue, hain e, abiadura ondilan joaten dira e, tren hauek, non vibrazioak eta ekidinin behar dira. Orduan, da baten moduan hon behar dute, oso material berezia behar izan. Eta, orduan, e, materiala ere jartzen dena, behar du izan oso oso berezia, oso esperimentatua, oso garestia, zeren gurpilek zeharkatzean burdina, burdinezko bidea, ba, or, gastatu gaztatu, gaztatu ikiute. Orduan, garo, asko gastatzen badute, istripoak eukitzeko harrikoa dago, mm. eta, orduan, ba, ba, oso oso, berez, oso kontrolatua, oso findua, eta normalki e, lan horiek E, urte luzeetan, e, adibide bezalaba, ego euskal herrian gertatzen nahi trenarekin esango dizu, ez? Ja, ama urte, alamate ere ikitzen, eta bendikan egien beste amar urte jongo zaite, e, proiektua bukatzeko, gero ez da, ki, jarriko den baina, bueno, eh, bukatzeko bintzat, ba, hogei tipiko urte beharko dira, segurasko horreateatzeko. Eta gero bestea, beste faktore, da, mantenuan hm? Datu bat man dizu, datu batzuk, eh, buruan aukitzeko. Kilometro, kilometro bakoitzeko urtero gutxi ora bera eun eta berreun mila euro behar dira. Mantentzeko trenbideak aldatu behar dira, arria baseak este, ondo xeatu aldatu, ba, desgastaren kontra, vigilatu, sensoriak aldatu behar dira, elektrifikazioa aldatu behar da urtero. Eun da berreun mila kilometroko. Terren bakoitzeko, estimatzen da, milioi pare bat edo iru milioi euro Urtero gastatu behar direla, gurpile galdatu behar dira, motel galdatu behar dira, sensoristik galdatu behar da, eta barret, eta barret.